القران اوصل ناس اليكيگي وصل وصل بيانول يوزي يوزي بيانول يگه कने जोबल पसी पेवस بيان कोन यो بيان ختم شنو पसी बल بيان لعلهم دي ذا پارا چي داخ خلق پن واخلي الذين اعطيناهم الكتاب من قبلهم ا كسان چغل من كتاب وركل دے امام قرطبي لكي احكام القران كي که دا ته نه یو سوچ دینو دا مده نه دیخه امراد د دینن اسي اهل کتاب دي پاغه اتياو پاغه اسي اهل کتابو گیم شل چدين واغه د نجرانو اذو د يرش دین واه ابشیو او اتچ دین واغه د شام علاقيو راغلي نبي كريم صلی الله عليه وسلم خاطه کلمه ویله مسلمانان شله الله دغه له صفاتونه دلته ذکر کی الذین دعا کسان یات انهمل کتاب چې موږ قرآن قران ور یا کتاب نه مراد تورات و توجید دغه من قبل هه مقد قران نا. او یا داسه هوه دا سه وای چې دا ایتونه مکی دی کتاب نه قرآن دی او من قبل نه مراد چې من قبل القراتی في قرآن نمخ الآن سترى شئوه في نو وفي اختر توجي دائه تورات دا شئ من قبله نمرا من قبل القرآن كتاب نمخي ده تورات ملاو هم بهي يؤمنون آغا وقت كتاب قرآن من ده ايمان داره ذكرت تورات پا دعوت مستقل ده دعوت وشتا سبه كتاب من ده ايمان داره قرآن من ده ايمان داره وإذا أُتي عليهم وإذا يطلع عليهم قالوا مننا أو كلا جتلاوت كيغي كي بودو ماندي آيتونا دو تورات يا آيتونا دو قران نو دو غيزمون إيمان ده پديماندي إنه الحق إلا ده قبل زكدا حق دي من ربنا دي جانب ده رب زموننا نام رب چرا لي گري نو حق بي إننا كنا من قبله مسلمين يقينًا من قبله مقدرات لو دو قران مسلمانان د قران د رات دوه مخدومګي اسلام راوړې دي ځکه مونږ له دعوت را وته راکړو اولایک یو توناج ره مرته نبما صبروا الله فرمایتا کسان دي چې ملاوی کی بده ته ثوابونه دوه مرته ني د چن دوهرا بما صبرو په سبب د دې چې دوه کلک پاتې یو یو دی چې تورات باندې ایمان دا ولې یو دی چې په قران ایمان دار او بماسبرو دا الا د مرته ني التوم کلو کو دا د الله حکم په مسلې دو تورات دلتوم کلو کو دی په مسلې دو قران و يدرون بالحسنہ السیئه او لریکیدو بالحسنہ پنی کای الحسن السیئه بدین بهتر توجیت اوس تخیمه المنیر لکی وهبت زهری رحمه الله ابن عادلم لکی اګه لکی چې آیتونو تعلق دا لکی کتاب سره ده او حسانینا مراد اسلام دی او سیئینا مراد دغه خپل دین دی ښا چې يهوديت وي دراونو دول ریکی بالحسنتی په اسلام سره السیئات يهودیت اسلام چراغ نه يهوديت لریک خپل د ژوند نه لریک او په دعوت کوم خلکو ته وی چې اسلام قبول کای يهودیت دی او دوی هم دا چې حسانینا مراد توبه ده او سہیین امراد کفر دی ابرہ توجیدا چ حسنین امراد مودم او سہیین امراد غفلت ته زکه مستره غفلت نور عبادتونه غو مختصر دی مس پر زګه رزقنا و او باځ د هغه ماننه چې موږ ولر کړ دې کې دا الله پلار کيم وای ځا سمعوا اللغوا او کنا چې دو ووري بی فایدی خبري ارزو ان هداغه نه مخړې او کافرو تویلنا امارنا ولکم امالکم موږ له زمون امال تاسو نه تاسو مطلب دا چې موږ په اسلام منکل من کو لاړی تاسو په کفر کلک ودريږئ په دې توجیه کې دا جمله بیا منسوخ ده خام بیايه السيف سورته ما شروع کو ما تاسو اذیمه توجیدا لنا امان لنا ولکم اعمالکم مونږ له زمون اعمال <سؤال> بغاریږي په دنیا کې او په اخرت تاسو له بس تاسو اعمال بغاریږي په دنیا کې په اخرت کې کفر اعمال او پکاریږي په دې چې مونږ ته حکم وشي د جهاد سلام علیکم سلام ته جوړای دې پتا سو باندې دا سلام تهیه نه ده سلام ته جوړای ځکه سلام په درې قسم او که سلام هغه سلام ته تحیه وکيږي مسلمان مسلمان سره ملاوشي نو وي السلام علیکم دا سلام ته تحیه دي اږي زمان د جبه د اذیت نه محفوظ وي او کله چې تا مصافحه وکلا نشارته خبره چې زمان د لاس د اذیت المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده کامل مسلمان هغه ده چې بل مسلمان د د اذیت محفوظ وي نو سلام کول دا اغل چ دینو تسلی ورکول دی چې زما د جبه د اذیت نه ته محفوظ یې زما په جبه نستا غیبت بکيږي نه به تاسو دروک ویلې کیږي نه به تاسو سره دوکه کیږي نو سلام بیا چې بیا غیبتوم کوي دا خو خیانت ته ورسره کړه او دا غره موصافه کول دا علامه ده چې زما د الله ست اذیت نه ته دي ته سلام دته یې بېم کې سم سلام ده دعاو لکه یتن قبرستان تلل سلام علیکم یا اهل القبور ده سلام ده دعاو د او کې اورول ضروری نه دي ان ری جواب ضروری دي او دریم کې سم سلام ده چاګه سلام ده جدای ویلې کېږي سلام ده متارکی ویلې کېږي دا دوه صورتونه راوړې ده بلکې درې راوړې ده یو سورته قصص سلام علیکم دویم سورته فرقان او دریم چې دنه سورته مریم ابراهيم عليه الصلاه والسلام عليه سلام د متارقي دي وي سلام د جداي دي وي سلام عليكم سلام ته جداي دي وي پتا سبحان الله نتقل جاهلين ن تعالى شکوم ملګرتیا جاهلان انك لا تهدي من ابط ولكن الله يهدي من يشاء نبي التصرف د نبي كريم صلى الله عليه وسلمنا زمان نبي ته هدايت نشور کوله من احببت هغه محبوب رشتہ ته چستا دي تا اوس لرمنه دا محبت دې تي وړو کلوې کړه او تی د کافرونو او د قریشونو به تشړې او تاسو لرېل وي تعاون کړي وي منه دا چې تاسو سره محبت کړي دي نو معلومه ده چې صرف په محبت باندې نجات نه مېلاویږي ضرومدار د نجات په اطاعت او په تابعداري باندې ده چې پیغمبر اطاعت او تابعداریو کینو بیا مجرد تسي مراد دې نو اكو تعالید دې جملہ مفسرین فرمای ولکن الله لا تهدي دلته مراد د هدايت نشي د اسغال ال مطلوب دي منځلي مقصد ته رسول جنت ته داخلو زمانه بي داستا کار نه دي انکل تهدي اناصراط مستقيم سوره یاسین زمانه بي داستا کار صرف لار خودلی چې خلق د الله لاره جنت ته پوه دی ځای هاذه سبیل ادعو ال الله علی بصیرتنا نو من التبانی اوه زمانه بي د قران زمانه لاره ده زه د په ذریعہ باندې ته جنت خېم د جنت لار خیم چې په دې ځای ولیکن الله لیکن الله يهدي جنت ترسي منا اوسوګه شاو چو او هو عالم بالمهتديين الله خو پوه دی په حدایت ولو باندې وقالو ان التبي الحدا ما كنوا تخطف زجر دي منكرين قران ته مونږ په قران ایمان دار اړولې ته مونږ ایمان دارو مونږ مکه نو وخت شو ځکه سرداران ایمان نه منيم سرداران اسلام نه قبلین وقالو دا کافر ووي د دا قریش وی پینکار کار د قرآ کیم ان نه طبیل خ دا کومونږ داریی د اسلام ما په مل ګتیا کې نوته خ ف مونږ به او تختی شو نو تخت دا چې داسې به اوچت کولی شو د ځم کې نه هم چې زمون به بدنونه او لا شوونه مونې نه لکه چرګ دا نه وچتتی که نه ماندا چې مشران خدا نه منی متخطف نو به تختولې شومنګا من ارزي ناز موږ د زمکه نه الله په جواب کې فرمای اولم نمک لهم حرمنا امنا يجبا اليه ثمرات كل شيء آیته نګوري د خبری ته اولم نمک لهم آیا زین د اور کړي موږ د قریشو طام په حرم کې امنن چې امنواله دي د امن تر اوسه د کې یجبا چراغ کله کیږي نه هېدي حرم د سمراته کل شی ان مې به د هر شی ریس کند پر د خوراک ملدنا زموند طرفنا ولکن اکثرم لا علمون ولکن اکثر د دوننه پیږي وکما حلق نامن قريه تم بطرت میشتها تخفيف دنياوي ایمان داړای دا کی ایمان تاسو وړاندل د مخقنو قومونو په شان به تباشل بچ کې دې نه شای او سمره هلاکه دي مو قريه قومنا بطرت چې تجاوز کڑه و او ده نه معیشتها اخپل پجون کی فی معیشتها اخپل پجون کی چه ده او ده حدنا تجاوز کڑه احدنا تجاوز داده چه ده خواهشاتو تابعی و ده میاو تابعی داری نکولا فتل کا مساکن و هم ده عبرت ده باری ده او کندرات اگو رائی اللہ فرمائی فتل کا مساکن هم ده ده کورو نه ده کندرات لم تسکن چه اسی دل ندی شوی پاګه کور نوکی پا کندراتو کی من بعد هم من بعد هلاک هم داوود هلاکت نه رس ویلا قلیل مگر لګه او وللا هغه زیک داس خوف پیدا کوم چې اوس ال د کیسوک لې نشي رهاش خو پرېږده پاته کېدل خو پرېدل د کیسوک لې نشي وکنا نحض الوارسین امغه یو اخر مالکان مونږ دلته دی را کولیو چې زمانہ پاتشلو هلاکله مونږ مونږه او داسمه کې مونږ وما كان ربككم ليكل قرعه تا يبعث في امها رسولا او نه د ستاراب چې حالات کې دی والا مزاب عزب دیخه اهل قران مرادي دی تر دې پورې يبعثا چولږي في امها پميز داږي کې رسولا يولي رسول في امها کې شراده خبره تا چې الله رب رجت رسول داسې کېږي چې کمزه کې خلق زیاد وين او دا غزين خلق وريږي پداره مو جانبي كريم صلى الله عليه وسلم ته ام القراء کې ولګري شو نام امام شافعي رحمه الله د دې آيتي مبارکنه استدلال کوي او فرمایي وما كان ربك مهلكا القران الله کې لوالي نه هلاکې مطلقن نه په اصول مسائلو کې نه په فرعي مسائلو کې حتا یباث فی امیا رسول اتر دی چل نه رسول لگی دغه پمیس کی لا ذکر سنه لگی نه شوه نه د امت نه او د قوم نه نه د اصولی مسلې تپوشته دی نه د فروعی مسلې تپوشته دی د امام شافعی رحم الله منه دی زمون ما سب چوی امام نه خلاف دی امام اعظم ابو حنیفه الله فرمایي چې اصولی مسلې تپوس به خامخه کیږي رسول لگی لشه دی او ک نه د لګلی شوی او د فری مسالو تپوس بهلی کېږي چې رسول لیګلی شو ځکه د فری مسائلو معرفت د په اقل نه کېږي دا په نقل کېږي مو به نقل معلوول قل نهشي معلو ملی د د اصلی سې تپوس به هر صورت کېږي ځکه الله د اقل ورکی دی پهغ اقل معې د دااندازه کې چې دا کوټام یا دا بانډی یا دا یا او غټا چې د بل زینه راوړل کېږي نو د دې حرکت لپاره متحرک وي کنه کوټه چې جوړيږي اګه لپاره مصری وي د زمین او اسمان څنګه جوړ شل فقط د علم معرفت لپاره کافی دي چې دا خیالو کې چیرې داس یو ذات شته دي چې اسمان پیدا کړي دي او ځمکې پیدا کړي او د ځمکې نه د دانې را او باسي فصل را او باسي د رب او کو دی دي رسولا رسول يطلو تلاوت كي وانه رسولي في مسافي ده خاصة تخطاني شي ذكي يطلو سيقا ده واحد دا. عليهم بدو ماني آياتنا زمون آياتنا وما كلنا ونجمون حلاقون كده كليوالاو إلا وحلوها ظالمون مگر پدا سحال كي چهو ظلم كونكي چه قلع ظلموكو ده ظلم سبب ده حلاقات وماو تيتم من شين فمتاو الحياة الدنيا وزينتوها تزهيد من الدنيا او علت ده حلاقات قومونو باندې حالات کېږي ځکه دنیا نه متاصل شي وما اوتیتون من شاین او هغه چې در شوی تاسو تم من شاین چې هر شی دې کوټه دا جیدات دې حکومت دی ای یو غرد سونه شوې چې دو غرو نشله درېش سل غرو نه د سونهش له الله دا طول فمطا الحیات الدنیا دا ارزې فیده ده د ژوند دنیا وزینت وه داږي خوبصورتي ده دا. وما او ها غنیمتونه چې الله سر دی خیر بهتر دیواب قوامي شدي افلاتقلن اي توذا كن نه كار نه خلاين نو فمطاو الحياه الدنيا وزينتها اپدي من الله واقع ده قارون ذکر کې بیا اور پسې ايت نمبر 72 نا 79 نا ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم افهمواد نا عاد هواد الحسن دي ايت نمبر 60 نا چې دې باب دي خان. قام او دیت منځین همطاءه د دنیا 20 باب تر اخر د سوره ته پوری او د دې باب عنوانه جلسه ده تزید مینت دنیا نو تزید مینت دنیا په بياني آیت نمبر 60 کې او بیا آیت نمبر 61 او آیت نمبر 62 الله وفرق ذکر کوي په موږ از دنیا او اهل الاخره بی آیت نمبر بہا ساٹھ نو اخلطر آیت نمبر چیہ ساٹھ پوری تخویف او برعد آلحی باطلو آیت نمبر تریہتر پوری ببینی کی دلائلی اقلی خمسا چورتر پچھتر کی بینی کی تخویف اخرویم بیا پسی چیہتر نو اخلطر تر بہا سی الله اللہ بیونمونہ ذکر کئی تخویف دنیاوی دپاریم نمونه ده قارون خواه چه مال ورسره و دولت ورسره و عزت و مو خلق ورده پاسده نسته ده فران ملگره و کنا لیکن بیاوم فخصف نابیه و الارض بیا باخر که اللہ امور ستہ ذکر کئیم اداو متفرع امور بخوا زمان نبیستا حال پشان د حال د موسیٰ علیہ السلام ده کم حالات پاک راغلي اغه حالات به پتا رازي دا ټول تفریعات ته اخره پوری افماو وعد نہ هوا دن حسنا ايا هغه شوک چمن غسر واده کړی دا واده خستان نمن مراد ابو بکر واخلا تمام متا نہو متا الحیات الدنيا مراد ابو جهل واخلام ده پشان دهغه چا دي چې موږ له شورې ورګری دي متا نہو موږ له عرضي فدي ورګری دي مطال حياة الدنيا فائدة جوند الدنيا سمه هو يوم القيامة من المحذرين بيابده پرز بقیامت شئد حاضر کلشونا پا عذاب کیم من المحذرين في العذاب یا من نمراد محمد رسول الله واخلا کمن نمراد چه دينو ابو جهل واخلا تعمیم دے پا من مراد هر مسلمان دے او کمن نمراد هر کافر دين وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَوْ يَا تَغْرِزَ أَوَاز بُوكِل نَادُوثَ أَوْ يَبَوْرْتَال نَوِي أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُمْزِكِذِ زَمَا بَرَخِدار كُمْزِكِذِ زَمَا شَرِيكَان چساسو گمانو بُدنیا کے وہم باطل اغودی تاسو د جهنم د عذاب نه بچکی کنا قال الذين قال لهم القول ربنا هؤلاء الذين غوين غوين كما غويناهم وقالت لديهم قال الذين او مشران الذين او حق عليهم القول وقالت لديهم قول وقالت لديهم ربنا مقول ذا قال اذا من رب هؤلاء اذا كشران چه الذين او بو مشران منكم راها کردين ولی زکه مون ګمرهانو مونږ چې دوم ګمرهان شي چې زمون پشان شي اغه ویناوم کماغه ویناوم ګمرهه دی مونږه لکه څنګه مونږه وو اقرار د جرم تبرانا الیک جدایخ کار کوم ته تا ته دنیا چې مونږ دو ګمرهه کړی خو واست جدایو مونږ ته پتاو لګی دا, پتا دا چې مونږ دو خراب کړی دی د دو ژوند مونږ ته دی کړه اغه وینا بداوتل کفر بد اوت الشرك مونږ دو ګمراه کړو دی په دعوت د کفر په دعوت د شرک او اصل خبره د ادم ما کان یانا یابودون دلته کې عبادت نه مراد خبره منل لیکه ما کان یانا یابودون دو زمون خبره نه ده منل بلکې د نفس تابعداری کړې ده زمون خبره چې مننه ده په ګمراهه کې خبره منل ته دعوت د کفر هغه صرف دې کې کړې دا چې دو النفس تعبیو نفس ورته ویلو چې د دوه امانې یا مانه ده اضو یه قال الذين حق عليهم القول قال الذين مراد معبودان باتل دین زکه دنیا کې ډیر داسې خلق شته چې وګ انسانانو له دعوت د عبادت ورکه چې مونږ ته سجدي لګوي مونږ رغو غانه کوي زمون په نوم باندې منختی کوي زمون د برکاتو قائل شه د پدې صورت کې ایجان یعبودون په معنا د عبادت ته او اغوینا اغویناهم کما غوینا د مراد چې دعوت د عبادت ته چې دولمو دعوت ورکړی چې زمو عبادت کوی اوس موږ ته انجام اعتبار توله تهولګی دا چې غیر الله عبادت چې د نو غسبب د نار دی د هاذا تبرعنا الیک موږ جدایق کار کوي زموږ را بتاته اعلان د بیزارۍ کو نو اعلان د بیزارۍ وکوا اقرار د جرم وک خو بيزا اصول له فيدا نور کی ما کان ای جنا یا بدون پخپل ما نه مانی دی د زمن عبادت نه دی کړي بلکې دود دو نفس عبادت کړي چې نفس ورتویلوي چې دو, دو اجابت وکړي دو زمن اجابت کړي تو اخیله او شرک اپ کوم او به نه شیدو تا رمضان شاوې خپل شریکان تا فذ هم نو د رمضان شاوې او تا فلم یستجیب لههم او بقبل کتل نکه د دو وببني عذاب تمنابكي چکاش دوپو لو کانو لو انو کانو یہتدون ک چرتا دو پی دے ندوبا دا من لے وا و یوم منادہم ف یقول ما ذا اجبتم المرسلین یاد کا غرض رسولانو تا وخت وقت دعوت که چاوو تاوست دعوت کهو دا اللہ دو یوالی دعوت تو سا جواب ور کڑو فعامیت علیهم الانباء یوم ایزن فهم لیت سائلون دنیا کی حدیر دلائلو دو, دو دا دلیل ده دا دلیل ده وجدن انا وجدنا علیه آبانا کل یو دلیل کل بل دلیل اللہ فرمائی فعامیت علیهم الانباء پت بشی پدو من دلائل دنیا کی چکم دلائل دو انبیاء ته مقابله کې پېښ کول هغه تمام درایل بدون روبشین ان باندې مراد لري نو یومایزن په دا غراځه فهم لا تاسو الون دلیل ته شو حل دا دي چې بلنه تاسو ګام چې ما په دنیا کې د پیغمبر انکار کړو تاسو دلیل ور کړو ما سره دلیل ور کړو دلیل خو یې چې هغه دلیل پېښ کو الله فرمایي فهم په یومایزن فهم لا تاسو الون یو نمبر تطوسمن ش کول چاغي ورته تلقین د دلیلو کې چې دا د دلیل د دا د دلیل فعمامن تابوا من وامل صالحن فاسا يكون من المفلحين بشارت مختصر بهر حال هغه څو چې ته توبو وقله د کفر نه ایمان راړ رسول باندې او عملی وکړه د شریعت مطابق فاسا يكون من المفلحين یقینا دې بشي د کامیابی مونتون کونام چې چا چاته کامیابی مېلا بي کې دې بداګونې وربک یخلق ما یشاء و یختار دلائل عقلیه خمسه ساره پیدا کین ما هغه یشاء چوغاری یخلق ما یشاء سوق جنت ل پیدا کین سوق جهنم ل پیدا کین و یختار او بیا خو خې دپاریم د پارهیم دېګه کنن تابیدارې د پاره سوق خو خې یاد تاسو و چې و یختار الله د نبوت د ډیر انسانان وی باګان سان نه کیو کمالي عبديت تر رسیدلې الله کي چون کي رسالت د پاره منصب د نبوت ورته الله حواله کي الله دې تنګوري چې نه چا پټي زیات دې چا مال زیات دې چا جائداد زیات دې چا غنبي شي نه کمالي عبديت تک تلکي ما كان له من خيرام نشته دې دوه دې دې د دې اختيار د د اولوهيت صرف د الله دې سبحان الله پاک دې الله وتعالى عوتت اما داغ ما بو دان نہ شركون چ دو الله سره شریکان گني وربكه علمتكن صدورهم وما يولنون دم دليل عقلي ما كن دليل عقلي کي تذڪيره پیدائش وا دي دليل عقلي کي تذڪيره وهو الله لا اله الا هو الله نشه هر دار دي عبادت ما له الحمد خاص داغه تعریفونه دی په دنیا کې او په آخرت کې خاص داغه حکم چلي کې او خاص داغه تبو ګرځولې شي قل ارئیتم درېم دلیل عقلی او ای زمان نبی خبر راکې مالا ان جعل الله کلا اوغرز علیکم پتہ سمانی الله لشپا سرمدن دائمن همیشه الله زړه وجود ختم کې دکان تبو څنګهږي بازار تبو څنګهږي لار تبو څنګه معلومه چې الله نور نن اخې ترقی ترقب څنګه کې د دنیا دا تخفیف دے دلیل دے پ طریقہ دے تخفیف علیکم اللیلہ ان جعل الله لكم اللیل سرمدا همیشه تر قیامت پوری من الہون غیر الله او دا ان الله علیکم اللیل سرمدن علت موجود دے صورت مکی دے چن امن دے کہ تاسو بوتانی چ تاسو ورځ ختم شي او همیشه په تاسو باندې تیار راوسته شي من الہ هم څوک دی معبود بل ما سوا د الله نه یاتیکوم چې د کې تاسو لره بزی یا ان راناد نور افلات صنعون ای اورینا نو تیری کی اور ایدل کیږي قوله یا زمان ابي سرور دليله عقلي مال خبر را کوي کو او گر دی الله په تاسو باندې ان رز سرمدن دائما دا د رز هميشه کې الله وجود د شپې ختم کې آرام بسنګ کوي من الهن څوک دې معبود ما سيواد الله نه ياتي کوم چې در کې تاسو ربي لنين نشپا تسكونون في جسو فكرامو کې فلاتم سرون اي نوي ناي ومن رحمتي الله مهرباني تا ګورا چې د غیر الله عبادت ته کفر دې شرک دې نافرماني دې ظلم دې قتل وغارت ته لکه دا الله رحمت دا الله رحم اوجا جان لکوم اللیلہ غرذرید اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ پرشپا اور لذ تسکنو چہ من فضلہ چ تاس تعالی کے فضل لا اللہ ولاکم تشکرون چ دا شکر ادا کیم و یوم ینادین فیقول انا شرکائی الذین کنتم تزعمون تخویف یخروی یاد کا قرض چ آواز بو کی اللہ دوتہ بیا اللہ وی این شرکائی کم زکی دزما شریکاں اگ چ ساس دا <مانده> چې دلیل نو خام ګمانو نو نو اصلي مسله کې حکومان نه چليږي دلیل خطيبه پيش کوي وانا زانم او رعبا سومغا من كل امه تن شهيدن د هر جماعت نه ګواه کوون کې بیا بوې مونږه ها ته راڼه برهانکم د لغفل فعالمو د پوه شي ان الحق لله فیصله د الله دا چې نن درس فیصله د الله دا چې مومن به جنت تږي مشرک به جهنم تږي یو دو ماندا دوبه پوښتنه د الله فیصله دغه دا, فی دا, دا چې مومن جنتی دی مشرک جهنمی دی دا په دا فیصله د رب بدلی کی نه یا حق نه مراد عبادت ته چې په دنیا کې دوی الله سره شریکان ګڼل فرض د قیامت با فعالمو دوبه پوښتئ ان الحق لله چې عبادت د الله په کارو په دنیا کې چې جنت ته تلوي وان هم کانو یفتترون او رپ به دونونه کانو یفتون د روغ جوړ کړي هغه تمام معبان بهدونونه رشي یا ما کان یفتون نمرات د لایل دي چې کم دلائل لایلدو د ځان نه جوړول د معبانې باې لا د ثبات تپارې ان نقاارونهکان من قوم موصافه بغاالی ه مو نه هم منکوونزي مع نه مفاې نمونه الله ذکر کئ تخفیف دنیا ماندی واقع دا قارون مال وسر وافراو لیکن د الله دا عذاب نه بچ نشو او نسبوم اومدا او زکه د موسی علی السلام سکه د ترز و وخم زکه او عمران د دونه سکرونو سکر او د دونه د قاهس او قاهس چې دنه موسا علیہ السلام او دا قارون نکوه موسی علیہ السلام د بلارنم عمرانو او دا قارون د بلارنم یسهر الله فرمای ان قارونا بشکا قارون کان بشک من قوم موسی هو د موسی علیہ السلام د قوم نه فبقى علیهم دا جامع لفظ دی کفر تشامل دی شرک تشامل دی تکبر ته شامل دی ظلم ته شامل دی دا ټول مرزونه په کارونه کې موجود وو واتیناহু منل کنوز الله یې ورکړي موږ هغه له کنوز جمع د کنز مال ته ویل کېږي چې د کم مال نه د الله په مال نه خرج کیږي ما ان مفاتیحه ما موصوله ده خان ان مفاتیحه بهشکه وي کنجان د هغه مال لتنوه خام خضرنی وي کنجان درنی نو دا چې سومره مالو کون خو ظاهري شي زونه دي چې دایګر زور ګرانو لا تنو قامه حاضر نه بیا كون جان بن عصبم ولي ولي القوه ويولي د لبان دي عصبان مضبوطه ډاله ځاګتا قوتي اګوا كون جن نش قال له قومو لا تفرح د هدايت پنځه خبري سبقي اوامير دي سبقي نواحي دي کله چې وی غته قوم داغه لا تفرح مستی مو کوم مراد دې نه مستی ده خوشحالی مراد نه ده ځکه خوشالي خو جائز ده فبذالک فلیفرحو هو خیر مما اجمعون سوره یونس کې الله فرمای قل بفضل الله وبرحمته فبذالک فلیفرحو په فضل الله چې قرآن دی او په رحمت د الله چې احادیث دي فبذالک فلیفرحو په خوشحالی خوشالي وکای نو خوشالي جائز ده خمستی ناجائز ده او مستي خوشاله ته وې لکيږي چې الله يېرکي رسول الله يېرکي او اخرت يېرکي دا بیا خوشالي نشوي دا بیا مستي شو ان الله لا يحب الفرحين بيشک الله محبت نه کوي مستي کوي ان کو سرا واپ ته په ما تاک الله دار الاخره مخنی آیت کې الهدایت هدایت بها خبره سوالا تفرح اوس به خبره په دعوت کې وقت ته تلاش کا فيما پاګمال کې تاک الله جل الله تعالی درکړې د دار الاخرام تلاش کا کور د اخرت صدقه بزريا الله تعالی مال درکړې نو دا مستحقینو خرج کا او فقراء او غرباو خرج کا صدقه او کا د دې په زریعه باندې تعالی آخرت درک او دریم ادب ولا تنس نسيبك اهم يرا واخ خپل حساب ولا تنس مي يرا نسيبك اهم خپل حساب من الدنيا د دنیا حساب مانه دا چې صدقه نه ورکاي د دی نه ورکول او जबाब دي چې کوم حساب الله کریم تعالی د دنیا درک دي دا به نه يري شيخه دا به نه الله واخلي که د حفاظت واره نو صدقه کا وَأَحْسِنْكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ندام تتمل دماء قبل خان او صدقی سر لگی وَأَحْسِنْكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ احسانو کا صدقاو تسر احسان فقراء و غرباء لمالور کا لکا تفقیر و غریب و تعالى مال در مال دار ریکل یہ توجید دائم توجید اد او احسن قارون چې دی صرف متکبر نه بلکې بد عمل او عمل صحیح نه واحسن کما احسن الله کې دې کې ترغیب دي د نه کو اعمال او چې نه اعمال وکام جمی اعمال مراد دی ما مرضی کی واحسن کما احسن الله الیک الله تاسو رخ کړ دی نو تم خو اعمال وکام چې اعمال الله ته وسیله کې جنت تلشی ولا تبغوا الفساد في الارض بنزم ادب متاله سکو فساد فساد نه مراد چي دي د مفسد تابیداری ده مفسد فرعون ته د فرعون تابیداری کوي داغه نو فساد ته خوخي کنه ادم توجيده ولا تبغوا الفساد في الارض فساد نه مراد مخالفت د مخالفت د موسى چې مخالفت مکه د موسى عليه السلام په مصر کې بهشک الله نه خوخي فساد فاساديان قال انما اوتيته ولا علم عندي اول سر دي الله فرمائلو فبغى عليهم بغاوت کړه بتقسيم کې الله داغه ته بغاوت چې بغاوت په دوا یو سم او قولي دیم عملین لو قال انما اوتيته دا بغاوت داغه قولندم اور پرسي آیات کې ګورا فخر جعل قومي في زينته داګه بغاوت چې دینه عملاً یو احتمال دا دے دو احتمال دا چې چھ مقنی آیت الله اللہ وی ان اللہ لا يحب المفسدین او دا بیان د فساد دے قولاً فساد داو انما او تیتوها لا علم او عملاً فساد داو فخرجالا قومی فی زینتی خلق دنیا دار کو قولاً قارون وی بیان د فساد او نسیاں د منعم فساد کئ او وی فساد د د چ تم منعم ير ځان ته نسبت کئ چې ما په دې موټو باندې د مال ما دا چل کړ دې ما دا چل کړ دې زچ دي کورسې تر را رسیدلې ما دومره ډیګریاني کړې دې ا دومره کمالات تي زما د منعم یر ير او فانیان دامونو ته اشاره کئ چې دا په دې باندې اوش پیسې غټل دا په دې اوش قال قانون انما اوتيته يقينا دامال راكレशेवे दे माथा على علمندي لم نمراد كمال دي وجد كمالنا اندي কি ماسরাও گور ماسركمالات তিকনা দা কামালাত পো জামানি মাদুমৰ মাল গঠলে معلومات তি মা দunia 1.5 ডিগ্রি حاصل ইকেনি দা ডিগ্রি পো জামানি মান হনারুনা معلوم কৰে হচপ কম হনার মান মাল জياتি গই ما دا مال زیات کړی دي دا زما کار تبي دي دا زما کوششونه دي دا زما مهنتونه دي ګره حقيقي منعم يرك الله تد دي بغاوت او ددي فساد جواب کی فرمای اولم یعلم دا قارون ان دا قرون ان الله بجسق لقد اهلك من قبله هلاکڑی دي بوخانی من القرون تو قومونا من هو اشد منه ها دا چ زیات سخودنا په قوت کې او اکثر جمع او په زیات والی د مال کې اغم ډیر مالونه جمع کړیوم دغنه زیات جمع کړیوم ا دې خاصه پانچو پنچو دې نره بدن والے دې اما کني کومونه چې ده دا وو په پوزا کې راته دا سپتا قوت کومونه چې ځان ته به سوي ولا يسالون عن ذنوبهم المجرمون الله فرمایي تفوس بنیشی کې دې د مجرمانو نه دا وو د ګناهونو ولی زکر هر یوتن ما پنخ بیجند لیکیگی چی دارامی دی دافلان که دی دافلان که دی دا دا. فایو خزو بالنواسی وال اقدام پاعلامو بیجند لیکیگیش داد جهنمی دی نو لیکیگی با ورزو لیکیگی با لیهازا دادی تعروض نیشتا دی خا اگا آیتون سران چین سورت اعراف تاسو گورن آیت نمبر چه سورت عراف آیت نمبر چه اتمسی بارا اللہ فرمائی فلنس النن لذین ارسلی لیہم ولنس النن المرسلین ضرور منگ با تپوس کون اللذین ادعا کسان نا ارسلی لیہم جاو ترسولان لگلیشیو ولنس النن المرسلین منگو در رسولان تپوس کو چه ده قومنو منلی ده و کنه ده یا در رسولان تپوس کو چه ده و زعوت کڑه ده و کنه الله کڑه. اللہ خود تپوس دارچا نکولیش. سورت حجر گوره تاسو. سورت حجر. سوال لسم اسی پارا. آیت نمبر بحان الذين جعلوا القرآن عِزًّا فوربك لنسألنهم أجمعين ذمقتسيمين سوق دي تقسيم كونكي آ گسان دي چاگو قران ټوکلي ټوکلي ګلې مندا چنکار یوکو فوربك قسم دې ستا پرب لنسلنهم ضرور تفوس بکوم دونا أجمعين دو ټولنا ما كانو يعملون دا دوا يدونش خ د دوه تنه ثابت ديږي چې تاسو ته او سوره قصص آيت نمبر 78 د دې نه ثابت دي چې ولا يسالو تاسو نشتي کته ستړي کیګې نه سوره رحمان هم و ګورئ سوره رحمان قال فما خطبكم سفارا قَالَ فَمَا خَدْ بُكُمْ سِبَارًا آيَت نمبر 49 فَيَوْمَ اِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْزَمْ بِهِ انسون وَلَا جَان فَدَا غَرَسْتَ پُوز بَنِشِكِ دَيْ عَنْزَمْ بِهِ عَنْزَمْ بِالْمُجْرِمِ دَوْقُنَا دَ مُجْرِمْنَا انسون وَلَا جَان دَسَلُورْ عَيَتُونَشْلَ دَسَلُورْ ع او د سوره الرحمن نداء خبره ثابته کی چې تطوس نشته دین او سوره الاراق او سوره حجر نداء مساله ثابته کی چې تطوش ته دو تناقض شو مختلف جوابات مفسرین نقل کړي او جواب دا زم چې نفي او اثبات محل غیر غیر ديفا تناقض balo چې نفي او اثبات محل یووي نو کومه آیتونو کې چې نفیدام مراد دا غي نشته د نفسي ګنا نه فیدام د نفسي ګنا نه فیدام او کومه آیتونو چې اثبات ده مراد دا غي نشته د اثبات د سبب او د کیفیت د نفسي ګنا متعلق تطوس د سبب او د کیفیت متعلق تطوس دی نو له همدې نه فيه آیتونو تعلق لري سره دی او د اس بات تعلق چه ده نواغه سبب او که فی جسره ده ده توجیلی کی حدایق الروح و الرحان امام حراری حفظه اللہ جو انده ده حدایق الروح و, و یو جواب دا شو او دوی هم جواب دانده چه تفوز چکی گن ده توبیخ ده پاره او ده ملا متیاد ده پاره تاسو ورګنه توبیخ د پاري او ملامت یاده پاري دا چا متعلق چې الله دا اراده کړې شوه دا سزا میلا و چې د جهنم لونه مخې چټولی وګوري مداوود توبېخ او د ملامت یاده پاري بل الله ته پوسو کی نور الله خبر ده د ګناہوںن او دریم جواب دا دادې چې قبل العذاب او قبل الحساب تپوس شته لهدازه کوم آیتونه چې تپوس تذکره د هغه تعلق د قبل العذاب او قبل الحساب سره ده او د سوره قصص او د سوره رحمان تعلق چې نه هغه بعد العذاب او بعد الحساب سره ده کله چې عذاب کې مبتلا شونې بیا تپوس نشته اوی اندازې وای چې مجرمان به پر ورځ د قیامت دنیاي باز وداځي چاونه به تپوس وشي او د تپوس کا اول به تو با جہنم تو او باز بدا سی چی داغونا با تپوس نکی گی بلکی بے تپوس با جہنم شي او پینزم جواب دا ہے چه مجرمان پا دو قسم دي یو قسم مجرمان آگا دی چاقا با اقرار کئی لہا چا اقرارو کن اگرانا تپوس کا اول و نشتی او چا چا انکارو اغنبتا پوس کی فخرجا علا قومی فی زینتیهی فساد عملا بغاوت عملا دا قارون راواتا اخپل بقومانی فی زینتیهی اخپل دول او سنگار کی قانا لذین او یا کسانو جاہد مسلمانان کمزوری مسلمانان چې دنیا دارو تر تنگی دینیشی یریدون الحیات الدنیا دنیا چه اغو اراده کوله د جون د دنیا یا لیت لنا های ارمان دیم لنا چوه مونگ لرا مثل ما اوتیا قارون پا مثل دها غمال چه قارون لور کلشه و ده انهو لزو حظ ناظیم ده خودلوی برخی خواهان ده نه هر دور کې گورا علماء موجود دوی خواه اغو دعوام ذهن دن طرف ده پیدا کئی دنیا طرف ده نه پیدا کئی الله فرمای وقال الذين اويا او كسن اوت العلم جاءوا العلم وركشوا معلومه داشو چه علم دا سبب دد دي چې تاسو پزين کې بده دنیا حقارت ایک دي لہذا علم دې کړه دي او دنیا طرف ته ميلان دي دا علم ګره مفيد ندي دا وبال دې پتا باندې وقال الذين اويا كسن اوت العلم جاءوا العلم وركشوا دے علما دا د علما زي د دنیا نفرت د مال او جاه نفرت د دعاوو په زیند کې پیدا وایلکم هلاکت دی وی تاسو لپاره ثواب الله یی بدله د الله خیر لري غره دا لمن امنه د پاره دا غچاتې ایمان راوړل د عمل کې د سنت مطابق ولا ينقاها ان ملابې کې د خصنت الا صابرون مگر مؤمنانو کې صبر ناکو ایمان شته او صبر نشته فخصبنا به به دارل الارض کله چې دا قارون د زیب و زینت دا متعدی شو مؤمنان وسره متاثره کدل نو الله انجام د تکبر راو لګو فحسبنا به او مندمون و وبدارې سره د کورنه پسمکه فما کان لهو مین فیات نوا یا ودا لم ینصرونو چې مدد کړي و دغه من دون الله ما سیوا د الله نه و ما کان من المنتصرین او نو هغه پخپلا د بدلتونون کوونه و بهله ظمه تمله مکانه چا چې تمنا کولا ارمانې کو دغ د مقام غ چې ساار رالوګورې نه کوټ ش دی نه د کوټی ک ش دی. د الله فرمای سار که کسانو چې ارمانې کوو مکانه دغه د زیبل امسی پرون یقولو ناغوی و که الله دا نه تجب تعجب دی چې یق الله یا بڅوتر رزق کلمن یشاءو فرا رزق ورکیا غا چاته چا غواړي مطلب دا دی چې مال سبب د کرامت نه دی مال سبب د عزت نه دی مال چا سبب د نجات هم نه وي کچرت سبب د نجات و دیو بچو کنه نو وای کانک وای دالفظه تعجب ده او کف امانه الله ام دیخه وای لان الله یو توجید ده اودیت الله اجلیه ویلې کی انی تعجب کوم پته وجہ جللا فرار ز کور کیا غا چتا چو واڑی د خپل بندګانو نه دیرو او تمګی اودیمه توجید عبد الله ابن عباس ته هغه فرمایي چې وای ک ان د علم تر ده علم تر ان الله یبسوت الرزق يعني ذا وي او كاف ذا بمعنى ذا علم ترى ده آيات نو قولي چه بشاك الله پر آخر ذكور قولي لولا امن الله علينا دا دي يقولون دا باري مقولة دا يقولون لولا امن الله كي چرته احسان نو يكره الله فمغماني لخصف بنا مغمو يمفزمككي من دوليو وإيكا انه لا يفلح الكافرون او تعجب ده چه بشاك کاميابي ده نشي كافر تلك الدار الآخرت نجعلها للذين لا يريدون علوان في الارض ولا فسادا بيان دو مور ستاو متفرعو او اشاركي زمان نبيستا حال پشاند حال دو موسى عليه السلام دين تلك الدار الآخرت حقا كورد آخرت نجعلها ورکومن آغا چادا لا يريدونا چاو ارادة ندار علوان دو تقبر في الارض بزمككي والله فاد نه نه د فاد پهشان د قاونلهې بتونول مت ک نه خواان جا د متقیو دی مننج حسنې آخرت کنی کې په کارېږي الله ترغب دنی کې ووررکې ومن مننجاب حسې چاچ وکلنی کې دوي باغ لپارې غه بدله منها هغې په وجهه من اجل کو ومن چا چې اوک فلا یجزی الذين بدلوا نعم الله بعد ان تشملوا تيعمل کبا الا ما كانوا يعملون مگر هغه عمل چې دوه کو داغه بدلته ملایوی ان الذي فرض عليك القران لرا دک الى ماذ ایت نمبر 85 امام قرطبی رحم الله لکی چدا ایت مدنی دی دا د هجرت وروسته نازل شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پریشانو چې پری خدا جزاء واپس یو قتل مکه تا چه مکه ته د پریخود نه لیکن تاسو قوم باندې پرېګډین جبرایل الله د روانه هجرت خان نمالومه دا چې د هجرت د شروع کول نورستو چې کوم ایتونه نازلېږي اگر چې په مکه کې نازل شي نو هغه ته مدني ویل کېږي ځکه حجرت نورستو نازل شو او دی قوله ترجیح ورکې امام سويتي رحم الله ایتخان کې ادا امام زرکشی رحم الله دغه کتاب دی ارت البرهان وی لیکي فی اصول القران امام زرکشی رحم الله دغه ترجیح ورکی چې د هجرت نورو څو کم آیات راغې هغه مدنی دی ان الذی بشکا غزاد فرضا الیک القران فمانذ نزلدی چرانه ګل دی پتا منه قران لرا دوک اله معاد خامخه واپس کی پتا اله معاد زین واپس ایتام چکه کم زينه زمان ابي تروان شي دغه زيت په الله تا واپس کئ دا خوش کبري شو چې الله به تا مکه ته واپس کئ قلوه يا زمان ابي ربي اعلمو زما رب وو دې باچا من دي جا ابل خدا چا هدايت راوړې دي من نه پیغمبر دی ځکه پیغمبر هدايت راوړې دی الله پوه دې پدمان دي نه حفاظت به کئ مکه ته مه محفوظ راولي اگر چې مکه به کوشش کئ بدر بکیگی او خود بکیگی احزاب بکیگی کوشش بدائی چا منگا دے او وجنو لیکن اللہ بددے حفاظت کی در تسلیش و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یو توجیدہ دا دویم توجید قل ربی آلم من جا بالہدا من جانا مراد امتی دیں او اے زمان نبی زمان رب خبو دیں من چې قبول گا هدایت محمد چکم هدایت راوڑے ہو چاچا قبول کوم ومن هو فی ظلال مبین چاچی چا انکار کوم وغدې په ګمراه کار کی په دې ډول باندې الله خبردار دي وما كنت ترجو ان يلقى الیک الكتابه زمانہ بيته نوی چې ستا امید وو ان يلقى الیک الكتاب چې ته بد الله کتاب ملو زکه ته خو یتیم وي پڑھل کې نی وي شي شیطان نشو الله رب العزه جکا یک استا په زبانی اطهر باندې داسې یو انقلاب تحریک وکړو چې عرب او اجم هریان اسلام استاده امید نو چې زه به دمر لوی انسان ګرځم اما ته کتاب نازلیږي لیکن دا د الله رحمت په الله فرمای الا رحمتا من ربك مگر مون کتاب را اولیګ دوجې رحمت دربستانه فلا تكونن ظاهرا للكافرین او ستدي قدر داده چې د کافرو مدد بنكاين دعوت بوركاين غولة أو كنماني جنگيك بوسر فلا تكونن نفس مكي قطة زهيرا مددگار للكافرين لبارد كافرون ولا يصدن نكانا آيات الله بعد از انزلت او تا ديوان ريد الله ده آياتون پس دينا چنازل شلطاتا ودو إلى ربك بلا خلق اخبر ربتا ولا تكونن من المشرقين أو مكي قطة ده شرک کون کنا ولا تدعو مع الله الهان اخر او مبانا سره د الله نه حقدار دی عبادت بل ولي زك الا اله الا هو نشته د حقدار دی عبادت ما سيوا د الله نه كل شيء خالق الا وجهه هر شيء رکیدون کله الا الله دا با باقی وی الا وجهه یو توجیدات چې مراد نه د الله ذات ته زك الله ذات چې دینو باقی دي او یاداسوه چه اللہ وجهون مراد حراغ عبادت چه اللہ دا پاریویم دا امروکی گینا دا تباکی گینا او درم توجیده چه وجهون مراد علم دا علماؤ دیم علم د علم توجیم مدارک لکی پشد دیچ دی لی وجه اللہ ویم علم دا عالم چه دا وجه اللہ دا روکی گینا له الحکم خاص دا حکم دے ویلی ترجعون او خاص اغطبہ گرزو لے شایم امتیازات د صورت تفصيلي واقعيا الله رب عزت په دې صورت کې د موسى عليه السلام ذکر کړل او د هم دا چې زموږ د پیغمبر صلى الله عليه وسلم نه په دې صورت کې نفي د مغيب شو او دا آخر کې الله رب عزت تفصيلي واقعيات د قارون ذکر کړل وما علينا الا البلاغ دعا او غړي چې څوک فاتح شي د الله د مغفرت نصیب کی شاسب د دعا او رحمه الله الله اذا هم مغفرت نصیب کی الله دی ول درجه د شهادت پر کی نور څوک فاتشي دی یا الله د ټولو مغفرت نصیب کی چې څوک په حالت د اسلام کی دنیا نتلی دی یا الله مې شپه رمضان لاروانه ده دمو لپاره د رحمت ذریعہ وګرځه دمو لپاره د امن ذریعہ وګرځه یا الله دا کوم کورونا وایرس راغلی په مسلمانانو باندې یا الله دا مرستله لیکې یا الله کوم متاثر دی غیله شفاء کوم وفاتیو دی الله اوله درجه ته شهادت ورکی مسلمانانو په حال باندې رحمة کرم وکي صلی الله تعالی اخر خلقه محمد وعلى اله واسابه اجمعين